замъкът под морето. Имало някога един малък остров на лодкари и рибари, управляван от цар Мандрин. Хората в царството били, може би, най-щастливите хора на света. Но имали един голям враг. Лодката не може да бъде... Това е принца от замъка под морето. Какво печелите ни тормози така? Бързо, Гребете към брега, бързо! О, явно мрежата ми е уловила някоя голяма риба. Какво е това? А, а помощ! Отново едно от чудовищата на принц! Крез миналата седмица водният принц нападна пет пъти лодките ни, Ваше Величество. Ваше Величество, всичките ни опити да го открием и да се препоним с него се провалиха. Не се тревожи, татко. Ще го намеря и ще се бия с него. Ще прочета всички книги за неговите вълшебства. И когато порасна, ще отмъстя за всичките неприятности, които създава на народа ни. Малкият принц бил толкова решен да се бие и да надвие злия воден принц, че самият той започнал да се притеснява. Няколко дни по-късно, малкият принц излязал да плава в морето. И тогава водният принц така разбунтувал морето, че лодката на принца потънала. Оставил другите момчета да изплуват на повърхността, а принца хванал здраво и го замъкнал към своя замък. Хората в кралството били ужасени, щом разбрали, че принц е им отвлечен. Всички изпаднали в униние. Това така ли ще продължава? Да страдаме без вина и да сме подвластни на злия воден принц? Никога не сме му пречили. Искаме само да живеем спокойно на красивия ни остров, защо на водния принц му харесва да ни турмози така. Оплашил се, че принца ще порасне и ще го надвие. Което означава, че наистина има начин да надвием водния принц Чичо. Как все успяваш да си толкова позитивна Медлина? Кой ще измисли начин как да победи злия воден принц? Ще ми се да съм аз, но не се тревожи Чичо. Природата винаги намира как да помогне на онези, които никому не вредят. И дори и самият воден принц не е толкова зъл. Как може да го кажеш, Мерлина, след всичко, което направи? Е, онова, което прави, е да обръща лодките ни и да ни плаши със своите чудовища. Но никога не ни е причинявал лошо. Имам предвид, че сме островни хора и толкова сме свикнали с водата, че можем да стоим в нея с часове, като рибите. За това каквото и да прави водния принц Само ни плаши и ни турмози Но не ни наранява истински И не ни вреди Обедена съм, че нашият принц е в безопасност при него Смятам, че водния принц е просто самотен И ми се ще да го намеря И да си поговорим Само Мерлина може да види нещо в злия воден принц Вярно е, чувството ти на състрадание е не надминето Главният мадрец на царството се бе затворил в пещерата си. Бил се заровил във всички магически писания и книги, за да намери начин как да победи злия воден принц. И открил отговор. Излязъл от пещерата си и без да каже дума никому се отправил към Мерлина. Главният мъдрец стигнал до къщата на Мерлина. Там бил баща й. Лоткария Риван. Той се писал като видял самия главен мадрец на прага си. Самият главен мадрец? Влезте, господине. С какво мога да ви помогна, господине? Искам да поговорим за дъщерят и Мерлина. Нужна ми е за да избавим нашия принц. Ами, тя е едно малко момиче, сър. Как ще открие замъка на злия воден принц? След като дори армията на царя не успя. От дълго време изучавам легендите за водния принц. Да, той живее от силата на страха и садизма. За това ни трябва човек като твоята дъщеря, за да го победим. Аз не разбирам. Нека те попитам три неща за дъщеря ти. Първо, Мерлина някога да е сторила зло на някое същество, Никога мислят, че никой мъж, жена, дете, растение или животно ще кажат, че моята Мерлина някога им е сторила някакво зло. Всъщност, тя дори смята, че и самият воден принц не е лош, а просто е оплашен и самотен. Отлично! Втори въпрос. Мерлина вярва ли в силата на доброто и надеждата? О, да. Тя все казва, че природата винаги помага на унези, които не вредят на другите. И е убедена, че има начин как да върнем нашия принц. Идеално! И третия въпрос. Знаеш ли, Мерлина, някога да се... Страхувала? Мисля, че не, защото вярва в природата и хората. Никога не се е страхувала от нищо. Освен това, все говори само истината и няма от какво да се страхува. Повикай, а... а добре, е тогава... Мерлина, Мерлина, ела тук, дете! Да, татко! О, а, добър ден, господине. Добър ден, Мерлина. Ще идеш ли да спасиш малкия ни принц? Господине, за мен ще бъде чест. Но злият воден принц е под водата. Ако водният принц наистина искаше да ни навреди, щеше да го направи по много по-унищожителен начин. Наистина вярвам, че той е просто оплашен и самотен. Освен това, от какво да се страхуваме? Познавам морето, а съществата в него са мои приятели. О, това решава нещата. Ще трябва да отидеш и да върнеш нашия принц. О, разбира се, но как? Това не знам. Но, щом влезеш във водата, твоята състрадателност, доброта и безстрашие ще ти покажат пътя. И така на другия ден цялото царство стояло на брега, а Мерлина безстрашно се гмурнала в морето да търси техния малък принц. Скоро стигнала замъка на водния принц. Първата порта на двореца била от камъни и се пазила от двама великани. Те видели Мерлина и я спрели. Коя си ти и какво правиш тук? Аз съм Мерлина и идвам от островното царство горе. Дошла съм да спася нашия принц. <къв> Мерлина никога не била казвала нищо, освен истината. Великаните не повярвали, че островният цар може да изпрати малко момиче да спасява неговия скъп син. Не допускали, че щом армията на царя се е провалила, едно момиченце може да навреди на техния воден принц, както и да било. Затова се разсмели и я пуснали да мине. На следващата порта имало огромен балон с вода. Мерлина не можела да види двореца през него. Дворецът стоял сякаш направен от водни мехури, които били с формата на дълги стени, високи кули и колони, защитени от мехурената порта. Щом Мерлина го докоснала, балонът я погълнал. Всеки би се оплашила, ако бъде затворен в балон, но вярата на Мерлина била непоклатима. Водата и нейните ме са дело на природата, а тя винаги помага на унези, които никога не вредят никому. Щом Мерлина изрекла тези думи, с цялата вяра и убеденост, които таяла в сърцето си, балонът около нея се пръснал. А заедно с балона и целият дворец започнал да се пука. Водният принц се ужасил, когато видял как кулите и колоните на замъка му пропадат. Мерлина доплувала до мястото, където бил а водният принц взел да бяга. Той не вярвал, че вълшебният му дворец може да бъде разрушен и великаните му преодолени от едно момиченце. Преди да успее да избяга, Мерлина го повикала любезно. Водни принце, моля те не бягай. Можем да си станем приятели. Приятели? Не се ли страхуваш от мене? В момента мисля, че ти се страхуваш от мен, но аз знам, че не си лош. Ако наистина искаше да напакустиш, щеше да навредиш на нашия принц? Ти смяташ, че не съм лош, въпреки начина по който пакустия на народа ти? Мисля, че си просто самотен, така ли е? Търсиш приятели? Но кой ще се сприятели с мен? Всички ме смятат за зъл. Ела с мен, да видиш красивия свят отгоре. Никой на острова няма да ти навреди, обещавам ти. Никой не се е опитвал да разбере причината да се държа по този начин. Ти си първата, която ми протегна добрата си ръка. Виждате ли, ако някой ви притеснява, има вероятност той да е самотен и да не знае как да се сприятели. Опитайте да му подадете ръка, както Мерлина го направи Зводния принц. И нейната вяра в майката природа, която винаги помага на унези, които не нараняват останалите, я направи безстрашна. Вярвайте, че ако сте добри, рано или късно, добрите неща ще сполетят и вас. Опитвайте се да разберете причината защо някой човек се държи по определен начин, а не да го мразите или да се страхувате от него. Светът се нуждае от хора, които проявяват повече разбиране, а не просто да съдят и да воюват.